Amin. În pace Domnului să ne rugăm, Domne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, Domne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm! Domnul, Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului să ne rugăm! Domnule, Pentru preafericitul Părintele nostru Teoctist, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Muntenii și Dobrogei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, Pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm! Domnului miluiește! Pentru drept slăvitorii și binecinsitorii creștini de pretutindeni, Domnului să ne rugăm! Domne Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm, Domne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru un a roadelor pământului, și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm, Domnului miluiește! Pentru cei ce călătoresc, Pentru cei bolnavi, Pentru cei ce se ostenesc, Pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm, Domnului miluiește! Să fim izbăviți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apă Apără, miluiește și ne păzește Dumnezeule cu harul tău. Purata prea slăvit Slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea Și pururea fecioara Maria Cu toți sfinții pomenindu-o. pare de Dumnezeu, Miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, ție, se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cururea și în vecii vecilor.